Am văzut iar vulturi de lumină. Am văzut iar vulturi de lumină și-a vâslit lin aripile deasupra mea din înaltul cel mai înalt, cu miros de smirnă și rășină. Doar cât ai o odată din ochi și s-a dus, lăsându-mă mirată, furată de vise, întrebându-mă fără să aflu de ce primesc semnul acesta ceresc, deși nu sunt o preoteasă din templu. Poate sunt Penelopa fără să știu și în vultul se ascunde, de veșnicie, Ulise,